Stare și și-a dumneavoastră, asta. Sinceritatea dumneavoastră, râna dumneavoastră, statornicia dumneavoastră, felul de abordare sinceră la dumneavoastră ne întărește și ne motivează prin noi, nevreni și preoți. Deși, ea să fim cu mare luare în minte. Vedeți, am luat o poziție oarecare. Ca făcria acestei lupte care am îmbrățișat-o noi toți, ca făcria asta să mărească și nu din contra să se sau să stângă chiar, Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de sinceritatea unul față de altul. Avem nevoie de lupta împreună pentru dragostea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Că numai așa vom rămâne în pișoare, numai așa vom rușina pe diavolul, dacă nu satană îți va infiltra printre noi, pe unul și pe altul, cu diferite stări, care este găsă mai slab o leacă și cochetează cu unul și cu altul, pleacă uriemea, cum a plecat uriechea Eva în Eden, câte șarpe, și atunci fraților, să dă peste cap tot. Deci ea, ca să fie făcli mari la Bunul Dumnezeu, trebuie să fim statonici cu toți. Avem și noi, capreuzi, luptele noastre. Avem și noi împrejurările noastre din care trecem. Avem și noi frământările noastre. Câteodată nu putem să strigăm tare ce se întâmplă. Doar dăm înțeles. Doar prin felul nostru de abordare, prin atitudinea care o avem, Arătăm niște feluri de abordare. Dar nu dăm cu noroi. Ca spune lucrurilor pe față, trebuie să dai cu noroi într-unul sau în altul. Și mai bine preferăm să nu dăm cu noroi. Deși să fiți înțelepți, să fiți cu mințile litrești și să fim cu toții alături, să ținem că lupta noastră nu este pentru lucruri pământești. Lupta noastră nu este pentru funcții de aici pe fața, pământ. Lupta noastră nu este pentru anumite oportunități a ci lupta noastră este pentru împărăția cerurilor. Și mai bine să zic pentru împăratul împăraților și Domnul domnilor care e Mântuitorul nostru prea dulce, prea bunul Dumnezeu, pentru Măicuța Domnului. De aceea să fim treci duhovisești și să fim culotori aminte la aspect așa. Că s-au înmulțit lupii îmbrăcați în peide oare. S-au cei care iau chip de evlavie din suprafață. S-au mulțit cei care arată o stare să zic așa Chiar râvnitoare unii, unia. Dar dacă este la în înăuntrul lor, găsește altele și altele. Nu vreau să judec pe nimeni, sarași. Nu dăm cu noroi în nimeni. Dar să fim treci duhovnișești. Ați văzut dumneavoastră? Așa s-a ținut credința în istoria o biserică, ca să spun așa. Prin lupta și sinceră, prin unirea antipreoți și credincioși, Printre ei, aceea binecuvântată și plăcută lui Bunul Dumnezeu, chiar dar câteodată au fost mai puțini. Că, vedeți, credința nu s-a ținut de cei mulți. S-a ținut de ei puțini prin Sfântul Marcu, Evghericul, el era singur. Toată sunita de episcop trada să fie Bunul Dumnezeu și a făcut poate cu satana prin patistaj. El singur a rămas săracu. El singur și nu te a de mult de nimic, fiindcă avea adevărul cu el. Avea mângâierea Duhului Sfânt în sufletul Lui. Avea purtarea de grijă Dumnezeu de revărsată asupra Lui. Și a mers ca un leu în față până la, până la sfârșit. Așa s-a ținut credința ortodoxă. Prin cei puțini, nu prin cei mulți. Că cei mulți s-au ales calea cea largă. Cei mulți s-au dus în înlăgimii, s-au dus câte pe s-au dus câte îndulșirile viacului, câte mângâierile pământului, câte scopurile vieții acesteia. Ia și putene au mers pe care acea stântă, deși așa duce în Gură Dumnezeu spune foarte frumos. Nu te temi turmă mică, că și într-o vreadă Tatăl să vă dea acel. cel. Pede dumneavoastră, turmă mică. Dacă mătuitorul crea duș și ca zvorba de vorne numește turmă mică, putem numim noi al fel. Putem să ne așteptăm noi la altceva? Nu copiii mieri. Ce Sfântul Ioan de are un cuvânt foarte înțelept. Și zici, e foarte frumos. Zici, iubiții mei, el face o referire, puțin în de la Sfântul Apostol Pavel, ca să demonstreze și vrea să spună. Zici, auză pe Pavel ce strigă. Ei de care lumea nu era vrednică, erau prigoniți, rău primiți, arungați, umblau pe munți, prin grăbăturile pământului. Ei de care lumea nu era vrednică, Și zice și Sfântul Ioan Vărdeaului, voi care sunteți în bisericuții, cei puțini, aveți strălușirea și așa mai mare și cântăriți mai mult decât toată lumea la un loc. El făcea o referire, fiindcă unii pe timpul lui se duceau pe la teatri, se duceau pe la despre alergări de cai și la alții care erau pe timpul lor, Sfântul Ioan Vărdeaului. Și el spune așa, iată ieri biserica era plină biserica Sfânta Sofia din Constantinov. Și acum au alergat să-i ce și la hipodropi sau la, la teatru? Unde este credința lor? Unde este dragostea lor de Dumnezeu? Unde este alergarea așa bună plăcută Domnului? Unde este trăirea într-un duh Sfânt? Unde este simțirea inimii și a binecuvântată? Toate și-au stâns făclia. Toate și-au pierdut cumpătul. Și-au pierdut puterea lor strălușitoare. S-au ancorat în alergă de viață lui Cesea. Și așa zice și Sfântul Ion Gurdeau, foarte frumos. Și arată, voi care sunteți aici, sunteți mai deprezi decât toată lumea la un loc. Așa spune Sfântul de Gurdiau și așa spun și eu. În timpul acesta, ce cei mai mulți sărmani. S-au dus câte zone ecumeniste. Cei mai mulți sărmani alea într-o parte și alta. Este greu să alergați săracii sute de kilometri. Este greu să vă osteniți Nu-i ușor că eu am alergat prin toată țara și știu. Nu trebuie să spun asta. Dar am spus, m-am făcut nebun și vă spun. Deci, fraților, cunosc alegarea, cunosc costeneala. Și nu s-a oprit alegarea mea. Dar, iubiții mei, pentru Dumnezeu nimic nu este de ajuns ca să plătim prețul iubirii Lui. Că zice Dumnezeu cu Apostol Pavel. Nu este vrednică Supărarea de acum sau lupta de acum, sau de acum sau usturimea de acum, față de cele care se vor descoperi nou în cu cel viitor. Nu este că suferința de acum. Deci așa vă spun și eu. Când vă este greu când urcați muntile, când vă este greu când mergeți și alergați, când vă este greu, greu când plecați de la căsut să vă îndreptați pe tărâmul cel binecuvântat al liturghiserii, aduceți să vă aminte de cei care și-au vărțat sânjile aduceți vă aminte de Stăpânul nostru, prea și care nimic n-a pentru iubire față de noi. să vă aminte de toată o stăneala Sfinților. A vă aminte de înainteașii noștri, bătrânii noștri, care se duceau pe la și mănăstirii, ziostria, Pietru Vodă, sau la alte și de mănăstiri, jos sărașii. le până la un loc cu autocar sau cu autobuz sau cu trenul, de acolo cu o în schinare, o femeie de țară, un bărbat sărașii, simpli, plecau, sărașii și mergeau, ardeau din dorul lui Dumnezeu. Vreau să-L întâlnim cu Dumnezeu. Această stare lăuntică îi motiva pe ei. Această stare lăuntică îi întărea pe ei în lupta așa bun. Această stare și cujetare sfântă îi mângâia în lor. Și iată acum sărașii. Unii dintre ei au lăsat o mare răurire către noi toți. Când aduce-mi aminte, mă duc în prin oamenilor și îmi spun sărașii, părinte, am avut o mătușă, părinte, vai părinte, iară, nu mai uit credința ei, nu mai uit lacrimile ei, nu mai uit postirea ei, nu mai uit, nu mai uit privegherea ei, nu mai uit, uit o astelială, când pleca, azi mă duc cu bunul Dumnezeu, mamă, mă duc, era bolnavă, câteodată o ducea sute de kilometri, să plecat, să se mai bucuri de un sfat de la un duhoric. Vedeți dumneavoastră? Și oare nu-ți sunt Sfântul Paesia Ionitul că în timpul din unul veți alerga sute diplomete să găsi un duhovnic? Poate vă spune și le, pot, le trăim acestea. Deci ea, dragilor, să ținem sfânta și dreapta mărturisării. Și asta să țini cu cheltuialul și cu osteneală, cu cheltuială de osteneală, mă refer, nu cheltuială de bani, și de bani. Că să la unele greu. Poate nu au să și bărusul pe masa lor, să vină polul, să plătească una, să plătească alta. Dar eu cred așa, din suflet. Când și așa ea mă ca aici la Sfântul Dumnezeiesc, cu e la Mântuitor, mă mai cum și mă rog pentru cei care călătoresc, ca Bune Dumnezeu să-L leznească și la ei sărași. Să-L leznească și la ei ca să o pentru dragostea Lui. Și am observat de multe ori că la, de multe ori, aici ea pleacă la drum și alții care au oportunități nu pleacă. Alții care au oportunități vor să mânghi cu ele. Iar aici ea pleacă să pe drum. Když bățea eu atunci mi-i vădau exemplu copii mei de și. Îmi dau mie prima dată exemplu. Era un bătrân, am cunoscut un bățâncă lușeam cu toții la râdieni acolo. Era un bătrân sărăcu de la Suceava, de pe la Viculovu de sus, de jos, n-mai țin minte 100%. Parc-o băsărăcu, cred că avea peste 80 de ani, am zis eu. Și sărăcu, ia la paralizată acasă. Și plecam După miezul noții, puțin după mezul noții, schimbau câteva mijloace de transport, ca să ajungă dimineața undeva pe la Cristiești acolo, care a fost pe acolo, și așa unde e în stânga, câte e în târgu Și îl găsam acolo dimineața, când mă duceam cu un cun părinte, îl găsam. Și săracul m-a venit plânsul când i-a spus părintele și ala că El îl vezi, părinte, dar eu îl spovedesc, zice, și o spovedesc și pe nevasta lui. Nevasta lui paralizată, stă în pasărată.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 v-aș face referență la cei 60 și Mântuitorul, că voi veți sta pe 12 scaune și veți judeca femețiile, cei 12 femeții. În sensul că vor judeca prin faptele lor, nu în sensul că judecă cu judecata cu care judecă doar Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Iată, așa sunt nevoii copiii mei. De pe plânsul, au lăsat toate și noi miliarde de euro. Gândiți-vă, sunteți aici, săracii. Aveți copilași acasă. Aveți, poate, părinți acasă. Aveți neputincioși în casă, soțul dumneavoastră. El nu acuța nimic. e greu să lași o femeie paralizată în pat. Poate vrea o cănuță cu apă. Nu aveau copii, nu aveau pe nimeni cu el. Poate e o durere mare, să ne și asupra, ieșa nevoie să-i șteagă cineva lacrima și Transpirație de pe frunte. El pleca știind sărmanul că, că mai bine decât Dumnezeu nimic nu poate, nimeni nu poate, nu te poate înguia. Deci el spunea cu lacrimi, Și Am lăsat-o mai puțini, Doamne, am lăsat-o Dumnezeu. Și eu am plecat pentru dragostea lui. Eu, dacă voi face și cele mier, cele care trebuie să fac înaintea Domnului, și el va face și Domnul pentru noi. Și aici vă aduc la cunoștință o istorioară care s-a întâmplat în Sfântul Muntele Atos, poate și Chiedo. Și el e vreau să nu rugești cuvântul așa, dar spui niște lucruri ca să ne ajute pe drumul vieții. Și erau un că lugă se da acolo cu unul bătrân. Și la un moment dat, cineva din localitatea acelui cărugări tânăr, care îl pe bătrâni, a ajuns în zona lor, lor, acolo, Sfântul Munte, se închide și el la căsusele Domnului, la și Moasele, acela. Sunt acolo și acela, că o doare binecuvântat, care se dă Sfântul Munte a Și atunci l-a întrebat, zi, și familia mea a întrebat cărugăruveșea, când a aflat pe din satele la el, familia mea, cum ai vețuiești? Păi și ai cu tare proprii în casa ta, nu știu, cu tare. Și așa s a aprins în el, două ori acesta, mă duc ca să-i ajut. Mă duc ca să-i ajut eu. Și i-a spus bătrânului lui, lui Michel el de-a să-i și mă duc în familia mea că sunt niște neputință mari și niște turburări mari acolo, și dureri mari, usturiri, supărări, și mă duc eu în cu să-i ajut alea. Vátrnu to, stigafiune, mai méně hradný na pěni, má jádra mine pěni, nemá lásat, ani nu ani vodu, ani jídlo, méně nici na pěni, nepotí se, a to se říká, se domnít. A takhle, padni, buříšim, chci, už Și, plecat, în una din și când A plecat, <clears> o <throat> milářství. A když o plecat, státek la ambiáze, jak ne, já, pěšiu, teď jsou pěšiu a transportu, pěšiu, v mnoti, v mnoti, v mnoti, Și ea o -a la ambează sub un copac acolo în Sfântul Muntei. Era ca tare, cum în Grecia. Și atunci ea odihnează acolo, mai veni cineva asemenea lui. Și eu zic, părinte, unde vrei să mergi? Păi mă duc în familie, mi mă duc până acasă, că am auzut un burăr mare și cu tare. Și zic zice, oare nu te-a ajutat mai mult Bunul Dumnezeu decât te-ai ajutat tu, pe tine însu, sau pe din familie ta? Nu, trebuie să mă duc eu și cu tare. Și așa le-a spus, eu sunt Îngerul Domnului. Până acum am o eu părinților tăi acasă. Acum du-ți tu și și eu am plecat. Deci, eu copiii mei, când lăsați ceva pentru Bunul Dumnezeu, când jertfiți ceva pentru dragostea lui Dumnezeu, când lăsați o, o suferință în susă cu dumneavoastră și nu vă îndreptățiți și alercați pentru dragostea al lui Dumnezeu, Domnul însuși va vindeca și aramnă. Și nu alie nebunul Dumnezeu, cum alinăm noi nevreni și oameni. Deși, să fim înțelepți să punem pe bunul Dumnezeu pe primul loc. Nimic să nu pierdem mai mult decât dragostea lui. Nimic să nu ne împotrivieze mai mult decât iubirea Domnului prea scumpă. Și așa să câștigăm foarte mult vedem vedeți dumneavoastră. Și el care acum, eu am mai zis cu de la Sfântul și el care acum, timp de pași, care mai e un gram de pași, nu-l pe Dumnezeu. Nu-l va uita Domnul în timp de război pe el. Deci iar, să nu ne curțăm pe noi înșine. Să nu ne curțăm. Ne vine greu câteodată, și mie, ne care le-a cu bol și așa mai departe, nu trebuie să mai intru la un moment. Nu e greu câteodată. nu e greu. Chiar și că zâmbește Dumnezeu, ia că liturgie câteodată, să-mi văd pământul cu mine. Dar mai merg înainte, când i-a aminte, în primul rând, să văd pe Mântuitor, pe Sufta Cruce, și resticnit. Și zic, Doamne, am plătit eu prețul care l-ai plătit tu. Boala asta cântărește-mă ca tot o picătură de prea Sfântul Tău, Sfântul Doamne, Nici, nimic nu cântărește boala Sau mi-aduc aminte de alții care s-au nevoie pentru Domnul ziua și noaptea. Și mai stau înaintea dumneavoastră. Și continui dumnezeiască liturghie, deși nu vine să mă întind pe jos pe la pământ. E foarte greu, că acum sunteți și intelectual. și care lucrați pe diferite. Și-ați văzut că nu te mai poți concentra cu mintea. E cel mai greu că nu mai pot să-mi aș cu mintea și cu inima câteodată Sfintele rugășiuni care le-am de citit. Asta mi-e cel mai greu. Căci atunci când boală îți stăpânești, este greu. Nu-i bine să vorbești despre mine. dar mă fac bun când se Dumnezeu, cu Apostolul Paul, pentru dragostea voastră. De ce, frate și surori într domnul, să fim înțelepți, să nu ne curțăm pe noi înșine, că ne mai dă bunul Dumnezeu o picătură de viață să o punem la fișorul și lui pe Sfintei. N-am pus noi viața până la pișoare deșertășurii pământului. Pe adevărat, da. Ficătura care o mai avem să fie la pișorul și rământuitor. Citeam undeva, înainte de a pleca în viața monarșească, citeam undeva într-o de carte și când energia acolo și ne va din cetate să-mi iargă pe ascetică. Și l-au întâlnit naturii și a zis și omule, acum când de tali strălușesc în tine, în vigoarea, puterea, Zice, ești în toiul ei. De ce nu stai să îndurșești de pământului ei? Și, -a... și abia după aceea te dușești și își dujești pe corul lui Dumnezeu tău în pustină. Sau unde vei tu să mergi? Și au și răspuns, da și -a. Zice, dacă demnitarii și cei care sunt în lumea asta, împărații pământului, vor în oștirilor oameni de 20 de ani sau mai pe în pe... și pentru, că era așa armată înainte, la noi în țară și dacă împărați ei ăștia trecători, dacă împărați ei ăștia care vor fi aruncați în fundul cu mormântului și vor putrezi cu putoare, <coughs> ei își, să zic așa, și adun în jurul lor o cohortă din, numai din soldați tineri și se bucură de floarea vârstei, Domnul Domnilor, nu-i oare și el mai vrea să se bucure de aceasta, că chiar el mi-a făcut pe noi și ne-a dăruit toată bunătatea și toată frumusețea și toată strălucirea. Și darul lui aletarii dintr-o de la el sunt toate. Și atunci să a săratul o mai departe. Așa vă spun, vedeți, noi poate cea mai mare vreme a vieții noastre am dat-o păcatului. Cea mai mare vreme a vieții noastre ne-am dus și am alergat pe fața pământului și -un ne-am cruțat. Când nu s-au ducărat și prin țări străini. Au dormit prin șansuri, până au avut cetățenii, de acolo să poată lucra, s-au domândit tactic. Am, am cunoscut de ei ăștia sărași. Ca să nimetul să bănu s-a la ei. Pentru ceva oportunitate pământească s-au dus și au bajucurit toată osteniala. Dar pentru Domnul Domnilor și Stăpânul Stăpânul, ce trebuie să faci? Gândiți-vă dumneavoastră. Timpul nostru, timpul vieții noastre când ne-am și mai în flagă, și mai în putere, am dat-o păcatul, am alergat într-o parte, ne-am dus în alta, ne-am îndulcit de toate strălușilii pământului, am vizitat toate, eu știu, astea care ies în evidența lumii, strălușilii lumii este care sunt dorite de cei care și-au lipit pământul. Ne-am dus într-o parte, ne-am dus în altă, ne-am înducit de poftă, de păcat. Nimic nu am cruțat cu să ne satisfacem dorințele patrilor și a poftilor. Dar pentru Domnul, măcar în 12-lea și azi, nu se convine după dreptate să ne ostenim? Vă las pe dumneavoastră să dați răspunsul în întrebarea aceasta. Și continuă mai departe, Firul Dumnezeu este Evanghelie. Și după și Iuda a zis așa, Mântuitorul îi spune sărașii Doi pisărași iavest totdeauna cu voi. Dar pe mine numai adevstoria. Mântuitor arată: Nu nu face, chiar spune, nu face supărare femeii, că ce a făcut ea, că în mea a făcut. Nu a pregătit pentru un grupare. Nu îi face supărare. Și atunci merge mai departe și spune așa ca a doua zi Mântuitorul nostru Isus Hristos a intrat în Ierusalim pe munzu a sinei. Și își întindeau harele epicale, și tăiau ramuri din copaci și îi întindeau pe jos. Și, -și strigau cu toții, sanam. într cei de sus, Bine este povântat, cel ce vine într-un nume de Domnul Împăratului Israel. Și, -și bucurau cu toții. Când citeam Sfântul Evanghelie și știu Sfântul Altar, ce la un aspect. Gândiți-vă, dumneavoastră, că cei mai mulți din mulțimele aceea, acelea care strigau, Osana, adușeau Osana, peste câteva zile acum săptămâna patrilor preasfinte, vor striga, IAL, IAL, răstigneste-L! Fiind influențați de mai mari poporului, că chiar spunea, asta au zis dumneavoastră sunt de Evanghelia să vă citi pe parcursul săptămânii, s-au infiltrat printre ei și i-a țățat. pe Barnava-l voin, iar pe Iisus Hristos îl dai la răstignire. În zilele noastre, oare nu sunt atâța care a țăță apele? Oare nu sunt de atâția care, cum am spus la început cuvântul, care iau chip de și dau cu cotul și zic nu-i mai bine așa? Nu-i mai bine invers? Nu-i mai bine să strigați așa? Nu-i mai bine să doriți așa? Nu-i mai bine să alergați așa? Nu-i mai bine să căutați linia asta de abordare? Sunt atâția clienți care s-au infiltrat și care dau frâu sau dau ora exactă în, în abordarea lucrurilor. Deci ea să fim treci duhovisește! Să nu ne faci vânzători. Cum s-a făcut poporul, care unii dintre ei poate o osanale astăzi, peste câteva zile gura lor, care era plină de binecuvântare al Lui Dumnezeu, în urma o osanalelor rostite, să faci un ialtă și într-un mierda a verstemului, deși vor striga, iar, iar răstrimeaște. Să fim foarte treci, Doamnește și copiii mei. Eu înșelă tare, nu vreau să rămesc pe nimeni, săraci. Nu vreau să dau cu noroi nimeni. Nu vreau să fac rău nimănui, poate mei. Dar... Mari putere aveți dumneavoastră să ne motivați pe noi în lupta noastră, nu numai pe mine nebremi, pe toți sărașii care au luat atitudine, să zic așa, au luat poziții și a contat. Deci aia să fim treji, să nu îi lăsăm manipulați, să nu îi lăsăm, să zic așa, să nu ascultăm cum a făcut, cu, cum ziceam, Eva înredin și a, a, a culpa cu urefia glasul șarcului, să nu ascultați glasul băgauului, celui gândit a drapului și celui de seman, care vine prin unul sau pe altul care iau octiv de iavlab, și se arată bine făcători. Să fiți trest domnișești. Și cu toții să mă sănte, Domnul, dragii mei. Cea mai scumpă comoră noastră este Dumnezeu. Cea mai scumpă lucrare noastră este lupta așa binecuvântată. Și cum zice Aвреbicul după ameniile porițiar senepă pasoc? Nu previas ierul vimei s-era fivi domnii ce stăpânii și ceilalad de nou. Nu previes sfinții robuni Dumnezeu mușeniș, placu Ierarh, și toți apostoli, și toți care s-au nevoit pentru dragostea Mântuitorului nostru Isus Hristos. Și primește Stăpânul, Stăpânul și Domnul domnilor, cu ochiul înoi săi tot pământzator. El primește la lupta noastră. El primește la osteniala noastră. El primește la lacrimile noastre. El primește la bătăile inimii noastre. El primește la tot ce facem noi. Frați și surori în Domnul. Deși să fim cu luarea mintei. Eu, nu era mai mult să vă vorbesc. Dar nu vreau să în locuri să sunt sunteți sărașii de mai departe. Îl rog pe prea dulci de Domnul nostru, Iisus Hristos, care nu s-a cursat pe sână, până la moartea pe cruci, și care, iată, mai e puțin și întâmpi drumul drumul pătemirilor sale prea sfinte. să l întărească pe fiecare dintre noi, să-i iubim o stăneală, să-i iubim nevoința, Să iubim alergare, chiar dacă e plină de suspine, pentru dragostea lui prea sfântă. Să defăimăm toate ale pământului. Și și el, fiecare va primi după cum se dăluiește Domnului, așa Bune Dumnezeu să va dălui lui. Dălui, îi dobândi lui Dumnezeu și Nicolae și Paia. Deci, frate surorii de Domnul, să luăm aminte la toate, la acestea. Și lor Domnul nostru să atingă din inimile noastre să gândirea râna și a binecuvântată și a sfântă să ne dea înțelepșunii, să ne dea și să ne dea discernământ, care e mai mare ca toată faptul așa bune, să ne podobească cu toate șeste virtuți ca să putem delibera în iubirea Lui și să nu cădem pradă mașilor blestemați, adică a drașilor, și celor care se fac sărașii unielte ale, ale satanilor. În locul din Dumnezeu, Dumnezeu să ne întărească să ne dea Pe lângă bucuria de astăzi, care trebuie să o gustăm cu toții, în primul rând de în participarea la Dumnezeiasca de Liturghie, în al doilea rând, pe praze cu care îl plăznuim, părșând pe drumul întristării, dar nu este o întristare fără. în nu este o întristare cum au oamenii Pământului, ci este o întristare plină de credință, plină de rădejde, la caputul căreia prea rumina în învieri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos să-L întărească Dumnezeu pe fiecare dintre noi, să ne dea să gustăm din toate aceste împrejurări, pe drumul, să zic așa, pătemirilor sale, să putem să ne înfrutăm în sensul bun și sfânt al cuvântului, din toate aceste stări pe care le-a învățășat Domnul pentru tine, pentru mine și pentru noi toți. Așa? Și cu toții să prea pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea aceea de o ființă și nedespățită, Totdeauna acum și purulea și bătrânii și amin